Малките двигатели за големите промени. Каква е философията на квартал? Откъде тръгнахте като идея? Именно по този начин тръгнахме. От малките хора, които са рискували да бъдат в квартала, да отворят свой бизнес или а, съседите, активните съседи, които сме там а, като Решихме преди 4 години някакси да се объедним и да направим нещо заедно. Започнахме с идеята за културен квартал, тъй като вече имахме няколко проекта, които и ние като фундация бяхме реализирали, реализирали заедно с няколко организации. И всъщност точно така решихме, че трябва да направим нещо повече. В последствие след работа вече 3 години миналата година, заедно с Института по пазарна економика направихме и проучване, в което се оказа, че наистина се движиме в правилна посока и много от жителите на квартала го припознават именно в този вид. И също така се оказа, че има един документ от началото на миналия век, където още тогава тази зона се споменава като капана, т.е. това е първия капан, реално в България и вече 70-те години извадихме друг документ, в който още тогава са искали тази зона да бъде с културна насоченост. Винаги в нея има живущи и някакси такъв акцент в тази посока, и а, всъщност нашата идея, която започнахме преди 4 години, не да джентрифицираме и да кажеме тук ще бъде култура или изкуство, а да подкрепим, да подкрепим вече съществуващото на тази територия, да направиме нещо като мрежа между локациите и хората, които са там, и да почнем заедно да изграждаме нещо като малко гражданско общество с идеята за културен квартал, квартал, като фестивала вече най-голямото си. Всъщност има игра на думи в квартал, а, квартал в смисъл, в който а, го разпознавам. Е, но и като а, място, в което дума, в която четем думичката арт, изкуство. А, впрочем, думата, по-скоро терминът джентрификация, също се нуждае от пояснение. Това е а, насилство на промяна на а, зона. една зона а, чрез а, вкарване на определен вид бизнес или пък политики да. за раздължение. Това, да. това е, само да поясни, че това е неизбежен процес, който се случва винаги навсякъде. До, особено в квартали, както е в в случая а, нашия, нали, което е на територията на старата еврейска Махала, квартал, който от 50-те години тръгва да запустява, а, до сега наистина това е една страшна зона, която без дори, без нашата роля, а, в момента, т.е. преди ние да започнем да действаме, имаше план, в който половината от а, стара София, от тези стари къщи да се бутне, да се построят едни офис сгради и да започне друг тип, истинска вече джентрификация. Т.е. дали ние по естествен начин ще се опитаме да съберем и да развиеме тези парчета от пъзъл и да поставим липсващите, а, или някой ще построи тези бизнес-гради, които ще се превърнат в а, нали, друг тип а, вече район. Това е неизбежно. Нашата цел е да го направим много меко и да го направим по естествен начин. И да запазите на практика тази специфика на малките улички, старите къщи. и да им вдъхнете ново а, съдържание през изкуството, но а, нека да очертаем зоната. Става дума за улица Веслец в частта между улица Екзархиосиф и Цар Симеон, улица Цар Симеон. Това са затворените улици, Сердика и Мария Луиза. Това не е зоната на квартала. Да, знам, зоната на квартала е много по-голяма, uh -huh. но те дават поне за хората, които познават София, индикация, знак къде точно се намира uh -huh. този квартал и за гостите, разбира се. Но а, предлагам първо да чуем интервюто на Родостина Билярска с Дойчин Котларов, а, който обяснява а, детайлите по къде, какво и кога. И ще продължим с Мартина Стефанова. Тази година се се случва за четвърта година, Мотото му е хората в на квартала. Тази година ще се опитаме да предоставим на хората възможност да обиколят целият квартал, да откриват нови локации, една така децентрализирана програма и да се потопят в духа на нашия район, в на зоната под Дондуков. На няколко улици ще бъдат разположени и работилници, а също така ще има и концерти. Да, един от основните акценти тази година е че ще затворим за автомобили ще отворим за хора и за културата улици в квартала. Това са улица Цар Симеон между Мария Луиза и Сердика и улица Веслед между Екзерфиосиф и Цар Симеон. Това е една наша кампания с районния кмет на оборище Господин Васил Цолов, в която съвтирахме през април месец. И от тогава до сега, всеки месец, затваряме да улици в квартала, за да може да се предоставят публични пространства на хората и наистина тези улици ще бъдат наситени с разнообразна програма. Работивници, както казахте, ще има музика на живо, ще има концерти по пиано, ще има разнообразна програма, но естествено това не изчерпа програмата на фестивала, просто ще бъде нали, една важна част от нея. Също така ще има в неделя различни турове архитектурни обиколки из квартала, традиционни еврейски турове с колегите от Шалом, да покана и послание към публиката да дойде, да се забавлява, да се чувства добре в сърцето на Стара София. Какво показва опитът ви от предишните години, в които се е състоял фестивал Квартал? Наистина, стартирайки работата си по този проект, всъщност основният проект не е квартал фестивал, основният проект е превръщане на зоната Под Тундуков в артистичен квартал на София. Това е една целогодишна работа. Фестивалът просто все още е едно от основните средства, с които искаме да покажем на хората, че тази зона може да, да има друг живот, да има нов живот. Така че около това се концентрира усилията ни. И мисля, през след 4 години тъпахме организацион опит с много хора, се запознахме много нови пространства, се отвориха в кварта за това време което показва, че може би сме на прав път. Чухме Дойчин Котларов, а продължаваме разговора с Мартина Стефанова, инициатор и вдъхновител на фестивала Квартал. Разбрахме, че ще има отново затворени улици. Мартина, станах... свикнаха ли гражданите на това? Малко по малко свикват, но и като цяло изграждането на едно... създаването на едно гражданско общество отнема време. В началото, още когато започвахме, хората се чудиха, защо трябва да им чистим или да им оправиме дворовете, защото ще ли да се събират, да речеме, разни неприятни хора там. В последствие разбраха, че има нужда и в последствие нещата се промениха. Разбира се, те са много щастливи, но изгражданите... Вие им чистихте дворовете. Имахме различни акции, но това отнема време. Хората... Промяната я приемат бавно и трудно. Това е истината. Защо искате децентрализация на програмата в целия периметр? Колко важна е тази тема за децентрализацията за вас? Изключително е важно да работим на територията на целия квартал, тъй като предни години някакси концентрация е била в определени зони. Сега ни се иска наистина хората да усетят и да разберат защо трябва да опазваме културното си и архитектурно наследство и защо трябва да посещаваме този квартал по-често. А Всъщност говорим наистина за сърцето на София, а, около триъгълника на Тулер синагогата, църквата и джамията. А, така че наистина това е едно знаково пространство. Откриващото парти днес, освен. Точно така. Днес музика... откриваме, откриваме а, с а, няколко. Първо, че днес има тур от 2,5. Това е турът, воден от незрящи. Има такава организация. Тактивната разходка, в която хората са завързани очи, могат да усещат и да си настроят другите чувства. 2.30 пред банята започва. Останалите събития, а, основни, които са в 6,5, на улица Триадица 5А, което е Лерия Порта. Откриваме с а, българината Калоян Иванов, който живее в Нью-Йорк. Художник от 12 години. С него ще направим перформанс с участието на публиката. В 6 и половина там. И разбира се откриващото парти в Франч 75 на улица Сердика и Цар Симеон до вечера след 9 часа, където вече може да се получат програмите. Повече информация може да прочете за нас на квартал фестивал и квартал в а, Фейсбук страниците, или да си вземете програмата от дом на киното или от Франч 75 и другите локации. Благодаря на Мартина. Стефанова, квартал започва днес и а, ще бъде цели три дена альтернативна въселба преди денят на София.